то Іванець пряв очима на всі біч, визирював дещо і як, що силу вдавав за попадливість і шанобливість до мене і до всіх, хто стояв вище. Насправді ж, як це виявилося з часом, дбав лише за себе і думав от самої колиски лише про себе. Життя моє складалося так, що не мав я ні часу, ні снаги, ні змоги придивлятися пильно до людей, Вивчати їх глибше, як священник або суддя. Вони проходили повз мене, то близько, то далі. Прослизали тінями, часом тільки мелькали. Були не істотами крові і плоті, а тільки знаками тих чи інших цнот і властивості. Символами доблесті, мужності, доброти, чесності. А то хижості, підступності, зажерливості. Вмирали коло мене, а я так і не знав до кінця, ким були насправді. Як невідаві про тих, що мене оточували неденний не місяць, іноді й довгі роки. Був як дитина, довірливий, наївний, легко обманюваний. Може так і треба жити, а не вгризатися в людину, як кажану кістку, коли впаде на тебе з перелякою відчею, що сліп на мить і вхоп. За твій палець. Іванці сприймав так само, як і димка, хоча й бачив виразно їхню одмінність, але не надавав особливої ваги ні димковій надмірній відданості, ні Іванцевій проносливості. Десь коли ми вже були залюбаним, вранці прибіг Іванець, який цілу ніч десь метався му пес у пошуках зайців і здійняв Гвалт. Пане старший, кричав, крутячи, булькатими своїми очима. Пане старший. Уже десь продав пана сотника з потрібкою, пробурмотів Димко, який добре знав свого співтовариша. Що там у тебе? поцікавився я. Пане старши, тут неподаліку містечку сьогодні набиватимуть на палю чоловіка. Ото радість, не стримався Димко. Нічого ліпшого не мігте нам принести свого цілонічного нічного облукання. І я зауважив, що карання палею не належить до милих розваг, і навряд чи нам треба було про це й чути. Але пана старшого запрошено на те видовисько, мовив невинний Іванець. Ще є ласки, поспитав я без вдоволеності. А ще й питати, сплюнув Демко. Це ж йому не спиться і не лежиться, Все шукає та винюхає, Хабуть донюхався. Що там справді? Вже суворо поспитав я іванця. Та тут за лісом Містечко, воно не містечко, А так, двадцять домів Ринкових з маєтностей Пана сенатора Киселя. І в околицях завівся Збуй, який жорстокий. Крав волів, яких гнали до Гданська на продаж, Погоничів забивав на смерть. Волів ніби перепродував іншим погоничем вже з маєтності не некасилевих, а корецького, чи що, через те збою не могли ніяк ні вислідити, ні впіймати. Нарешті впіймали і засуджено його до палі. На муках вогненних пробував виправдатися тим, що не хотів, мовляв, щоб добро нажити простим людом. Себто воли рогаті, ішло кудись у чужу землю для чужих ротів, а мало б зоставатися тут. Для споживку тим, хто його надбав. З тих слів панство тільки посміялося, ніщо не могло врятувати злочинця. Діяв сам без спільників, тому й кару пане це сам, і нікому його не жалко, чи хто й помолиться за його душу грішну. Державець же місцевий шляхтич Ніздіковський вельми порадів і сказав, що приїде сюди сам, щоб виявили йому честі. Скористалися з його гостини. Добре мені гостина, чоловіка на палю набиватимуть», мовив Демко. Я махнув йому рукою, «Боже, однаково вже нічим не зарадиш, разіванець так нас продав, тому шляхтичеві послужливому». Справді, за якийсь квадрант з'явився й сам Діковський, Верхи на коні в новому кунтуші і з шнурками у супроводі десятки відчайдухів, вусатих і гострооких, мов, лащиківці з наших країв. Був вельми гречний, повів мову про Варшаву, тоді про наших спільних знайомих. Пошкодував, що не знав завчасно про наше прибуття, і не зміг приготувати для нас прийняття ліпшого, аніж споглядання тяжкої кари від якої в нього теж перевертаються всі нутрощі. Але що він може вдіяти, коли тут повним голосом промовляє суворий закон, перед яким усі ми лише діти несмисленні? Він за принижувався і перед законом, і перед королівським іменем, і навіть переді мною, бо я мав королівський лист, але одночасно робив це з високою гідністю і гордістю. Аж мене брали завидки. Панні Ніздіковський був, мов, уся шляхта, якою я знав упродовж свого довго і тяжкого життя. Не була ніколи простим знаряддям руйнації, що захищає короля і річ посполиту без любові, знищує всі перепони без ненависті. Вичитувалося щось вільне і свавільне в їхній покорі, щось благородне в самому їхньому приниженні і це при надзвичайно розвиненому почутті особистої незалежності, пихи і гонору. Вони уявляли, що б'ються за величну красуню, не помічаючи, що насправді захищають відворотну і зловорожу відьму. Але сказати їм про це, то вони одразу ж стануть кричати, що не за короля і не за речі, недотикальні б'ються вони, а за давні знамена, що майоріли в стількох битвах над головами батьків, і завів тарі, перед якими вони отримали руки своїх невіст, красунь, яких не бачив світ, і то була правда.